Дивна річ, що більше поширювалося коло її обов'язків, то тісніше стискувалося коло інше, без виході, якоїсь занедбаності, забутості. Світ знав її дедалі більше і більше, а для тої землі, з якої вирвано було Роксолану майже 30 років тому, стала невідомішою і невідомішою. Не було там живої душі, яка б її пам'ятала. Ніхто не линув до неї думкою, не озивався словом, і не поможе ніхто й ніщо, ні султан з своїм смертоносним військом, ні її сльози, і благання, ні молитви, і найбільші чудеса на світі. І відходила від неї рідна земля, відходила далі й далі, відлітала нестримно, як дитинство, як молодість. І вже ледь мрів дім батьківський за чужою зорею, І забувала, як сивість жита за чортовою горою, Як порощить у шибки сухий сніг, Як пахне торішнє листя і весняна земля під ним. Хоч до самої смерти знатиме, Що так не пахне земля ніде в світі. Ой, заіржали коні вороні на стані, Ой, забриніли ковані вози на дворі. Прийшли вісті про смерть польського короля Зигмунта. Королем став його син Зигмунд Август, народжений, здається, того самого року, що її покійний Меміш. Отож, годилася королеві в матері. Ще знала про шлюб Зигмунта Августа. Перша його жона, австрійська принцеса, вмерла. Він обрав собі жону по любові. Взяв дівчину не з королівського роду, литвинку Барбару Радзівілл. Всі магнати повстали проти короля, погрожували позбавити його трону, коли не прожене він цю спокусницю. Лічили, скільки до шлюбу мала Барбара Коханців. Канонік краківський Владислав Гурський називав королеву «виборною курою». Воєвода Сандомирський Ян Тенчинський, той самий, якого Роксолана колись ганяла з Тамбула Дорогатина, казав – що охочіше б бачив би в Кракові турка Сулеймана, ніж мати в Польщі таку королеву. В Німеччині розповсюджували сороміцькі малюнки, барбари, у якої Рамена й шия замість улюблених нею перлів, оздоблені були чоловічими соромними тілами. Такого не зазнала навіть Роксолана, бо ж принесла з собою чистість, перед якою вмовкали найбільші злоріки. Покликала до себе Гасана Гу збирайся в далеку дорогу. Він ковлонився, знав, ні питати, ні відмовляти, ні слід. «Повезеш моє послання польському королеві. Не передавай ніким, добийся прийому і вручи самому королеві, і скажи йому те, про що в листі писати не можу. Він не питатиме тебе, скажеш йому сам, що ми вітаємо його шлюб, що стежимо за ним, хоч і здалека, але уважно і доброзичливо» що годилося б йому, як і його батькові, клопотатися перед султаном про укладення вічного миру, що я обіцяю полагодити через султана всі спірні і заплутані справи, що миру хай жадає не для частини своїх земель, а для всього королівства, бо досі ягелони східні землі українські приносили в жертву, заслоняючись ними від кримської орди, яку напускали на них султани, щоб тримати у вічному страхові. Хай домагається у султана, щоб той приборкав кримського хана. Я помагатиму королеві. Без нього мені тяжко. Без мене він так само безсилий. Але хай знає, що я його помічниця в цім ділі. Скажи йому все це і повертайся. Про свій рідний Рогатин не сказала нічого. Що казати? Тепер могла вже охопити уявою, всю свою покинуту землю, і вжахнутися, нещасний мій народе. Але в посланні до короля Зигмунта Агуста не зрадила себе, бодай словом. Було витримане в тоні урочисто-холодному, як і годилося в її високому становищі. Ми доводимо до відома його королівської величності, що дізнавшись про ваш вступ на королівський престол після смерті вашого отця, ми вітаємо вас і Всевишній свідок тому, скільки радощів і задоволення принесла нашому серцю ця приємна вість. Отож це воля Бога, якій ви маєте скоритися і згодитися з його присудом і велінням. Ось тому ми написали вам цього дружнього листа і надіслали його до підніжжя трону вашої величності через нашого слугу Гасанагу.